Bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Bi familën e ti, shokët Dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë Dhirin ditë në fundë të kësaj bote Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shikua së ndërruar Mirë se për takohemi edhe sonë të Me lene Allah të madnuar Në takimin ton të zakonë shumë Gjëzajaf Të hënë dhe Në transmitim të drej për dejt Nga ora 20 e 30 Me emisionin ton tashmë të njër Për të gjithë ata që përëndjekin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 sot në familje tonë. Koa që pa e jetojmë, ka bërë që në familje tonë të shfaqen problemet e natyriat e ndryshme dhe këto familje të marë një një gjyrim i cili mund të cilësot me disa cilësi dhe karakteristikat e ndryshme për të cilat kemi folë në takimin e kaluar. Sot do të flasë për dhejtë tjetër, të filaj të flasë drejt për drejt për familjen,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 Islami kërë fletë për familën, që ku e së nëruar, i qasët më të vërët nga një qasët shumë interesanta. Sa interesanta, aqë edhe rëndësishme, për të kuptuar drejtë se qëfar rëndësije, qëfar pozitë, i jepë islami familës. Allahu gjelle gjelaluhu në Kur'an, thotë, ja e juhe lëdhine amanu, ku enfusekum wa ahlikum nara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 i cili nesër do tjetë i aftë për të udheq familjen dhe të instalen vlerat e duhera në atë familje. Dhe që fëse ne shikojmë startin e shumë familjeve. Po thëmë, këto është fillime. Ka mundësi nga njëra të bëjnë nga vimin fillime dhe të përmërsojnë ma vonë. Nuk po flasë unë për të qka që nuk mund të përmërsojtë. Po po flasë i më rënë. Si është rëni në islam me fillu një familje, kësht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 lishërë e fiha, unese biha, përshka këtë përjarës, e ko familën fisnike, autoritative, mendikim, në shoqëri, e kështëmerad, edhe për këtë njerëzit lakëmujnë në martu atë vua. Edhe katërta, lidini ha, përshka këtë fesë saj. Mundë të mështi ketë astirën nga këtë të trija. Apo? Por të ketë finë. Mohamedi, sa ose më thëtë, fa dhe fërbi dhe ti din, të ribe të dhe dhe dhe këtë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 nuk e këthën dorën e burit që e kërkon dorën e saj e i cili është me fej dhe i moralshëm. Muhamedi sasërëm këta ditë në foli për gruan. Do në buri që fargru e duhet kërkon. Dhe në qofë se e gjenë gruan e devatëshme, besimtare, e konzërën këtë Muhamedi sënë fitore, më të madhësë vetë martesa. Nga se ka përdojshpin, fërdhëther, dhether, është në gadhnim, është fitore, është një sukses i madhë që e arrinë, njëriju që e gjëjë njëgruat të dhe vëshme. Në anëm të të tërë, tëtë Muhammedi sallallahu a salam, idha gjëekum men tërdaunë dinehu ve khulukahu fe zëvëgju, ve illa te kun fitnatun fil erdi ve fasadun adhim. Muhammedi aleyhi sallallahu a salam, tëtë ne qovë se juvije, o kuj dhe startë vajzave, o ju vajza, në qofë se ju kërkan në do kush i cili, të rdaun e dina, nuk i gjeni behane, nuk këndë një të mitë në finë ti, musliman, alhamdulillah, falë pësë vakte, ruët nga harami, muslimani mirë, o të rdaun e huluka, dhe jeni të knashtë me sqilë në ti, nga se mund të falë pësë vakte, po të jetë rebel, arrogant, andaj, jeni të knashtë me finë ti, të knashtë me sqilë, me moralë në ti,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 burri mund të jeti mirë, përgruja nuk është mirë, nuk është dhevasme, nuk e ka dertë islamin, nuk e ka dertë fenë, a ja ja dukën fëmi të keqë, imësëm për skeqë, shkatër o të familja. Andaj shiko, subhanallah, sa heret islami instalen përgjëtsin e sa armës të dy qifte që do të bashk ullëtojnë së bashku në jetën e kësaj bote. Përëndaj, duhet të shikoj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 pa illegitimua raportet, nga se kjo nuk jeb shenjat mira, se dhe të ke një familje të, të mirë të ardhme, një familje të mirë të ardhme, nga se nuk ka filluar me bekimin e Allahot Azogjane, nuk ka filluar me knasin e Allahot Azogjane, sëtë fatketësesht, sa so shumë keq përdoret Facebooku, sa so shumë keq që përdoret, qëfar dërjetit të të të të të të social, ose keq përdoret internetin për njësi, shkëmbin fotografi, fjalë, keqëpërdoret shkola, keqëpërdoret gjithë shka që ka mundësi të silën kontakt dytërin. Nuk konsultuat i rio dhe moshën e re, vlani epshi ti, aj nuk din, aj nuk shet di shka tjetër përmeq epshi të ti, dhe e para që mund të i përrit këti epshi, aj bie viktim, dhe aj bie viktim e ti, pas ta i pasohet sa dusht, noja. andaj Muhammedi sa o të të me kam suar që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 familja ti, a është këllit dhe sinqertë dhe sirioza, po është loj dhe hajgara? Sa kemi sot vuaj tje, fatë kjetësishtë, sa rinja jo më bënë depresionin dhe shprim, pëse? Sa rna bënë pyte njeve o gjëlarve, qoftë në radio, po ku do qoftë? Qfar të bëj, jetë më shë nëzirë, më ka praktisi dashuri, më ka praktisi dashura, e kështë më radhë, nështë më moshë atyri në kështë, më te përse 7-11, 8- Nuk shë jetë për para i riu nga se një femër e ka praktisë? Nuk shë jetë për para një ere? Jetë në ka për para? Nuk shë përshka këse ka praktisë i dashur i saj? Qfar jetë e këta mund bëjnë të armen? Në qofë se me ka që pa pjekuri dëshrujnë të ndërtojnë familinë? Hëtë kemi kujdesë. Mjathë me këtë, këtë liritë shfrenuar. Mjathë me këto keqëpërdurime. Me këto nëgacmime. Me këto nëgacmime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 ndalën që maskulli dhe femra të kenë raporte të palegjitimuara me fejes për të ruajtur të ardhmen për të ruajtur familjen, për të ruajtur fëmijët e së ardhmes. Andaj prjesia bashartë fillon që nga fillimi i lidhjes së atyre dyve mes vete. Qof nga përzgjedhja, qof nga mënyra se si ata e menaxhojnë kontaktin e parë si e mëna gjojnë fejesa të june, si e mëna gjojnë rukëtimin e të june dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe këllidhja të june, kjo shumë rëndsi. Në qofë se të gjitha procedurat qën nga përzjedhja dhe dhe akti lidhjës martesis, janë respektuar procedurat fetare, është respektuar kënësi Allahut Azojel, këjep shënja të sigurta me lejën Allahut Azojel, se do të ketë një familje të shëndosh. Përndaj, ka arë, një rije ka pyth, Hasan el Basriot, Rahim e Allah, ka në hojë oh, i madhë, unë e kam një vajzë, oh, oh, nuk di kujtë mjë adhonë, shumë janë duke e kërkuar, kujtë mjë adhonë, kujtë përthushtë mjë adhonë. Qëfarë të Hasan el Basriot, e ta, jepi ati që a ja ka frikë në laot, a zogjelë. Prinë në laot, jo ja me pa mje, duke të seko, ja, ja. janë shene që dijen ku që a ka frikë n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 Tradite ju ka qen kështu. Nuk gbrr vajza udhve me njërit panjor. Duhet ta nje babaj saj, kush është të legitimon raportet. Dhe këtu i bëj apel edhe edhe kujdestarve. Nuk e fejoën vajzën pse të kryeni rreshkollën. Ani të kryenë shkollën kush pendoal? Po let fejohet, let dihet, let shejohet, let dihet se që ky është burri i saj se armës. Gastevonimi fejesës po bën që pastaj ato të shkelin procedurat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 Gruja, thë që sa mire gruja, u këna është me burë në vetë, e shpa po banë, sh filanë të ndërënë si aje gruja, dhe ndërët e sajtë dërënë i bapë për të shmarinë familë e sajtë, banë problemë. Andaj, nuk e bëjmë referencë familë në kërkujtë. Heqë ma pak, serialet e ndytë edhe të pista që ne kam prish familët. Nuk janë të referencë. Qështë si dhe të burë, qështë si dhe të burë i mirë, e shatë artisë në cilë, ve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 ka mundësi ndodhë kjo, ka mundësi përzijet kjo, përzijet taj, ndodhën probleme ndryshme, ndodhën. Kosh këmë në e zhjetë të probleme? Pejtash të dim, kosh? Nuk duhet të pranojnë as kënd, as këshin, e as filanin, e as shokun, as mikun, as televizorin, as azja. Problemet në e zhjetë, Korani dhe hadithi Muhammedis Alehi Sratuza. Burithat, për aqë së më ngarkon Kurani, jemi gatshëm të zbatej. Në qoftë të se lë mongu dishka, ka të qka dhe madhën nga ngarku Kurani, unë e prej tashë të dho besën se do të rjekim nga qëndrimim dhe do të shpallë se kam gavu dhe kërkoj falje. Gruja të gjithashtët, unë jam e gatshme që për aqë së më ngarkon Kurani të sunetit, të jem shërbim, të jem në partneritet,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 të shkatrojnë shumë familje. Ndikon që ndonjë nuse shumë të shtypet në maksimum, fatkeqësisht, për shkak të presionit të vjehrës. Ndodh nganjërat për shkak të kurenësisë dhe rebelimit të nusës të nënçmohet mos të madhe nëna e djalit, vjehra, fatkeqësisht. Ndodh nganjërat që gruajnë të lëshuat ose të ndahet djali prej prindve duke lënë kaq nganjëra, çe të problemdohen. Asa nuk ka kush e zgjidhet problemet.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 mos i bëni zullëm këse gruje, nga se se ka bërsh këtë punë më okru juve. Shë ka së bukër regulonë qështet? Ne qofë se fillim në fillim mirë në veshë. Programi i jetës tonë, referenca që do t'i këthejmëja sajnë gjithë dërast, gjykatë si jonë problemet tonë, madje, modeli dhe sistemi edukimit të një tonë, me qka do të edukon, qka do të mësoen, me qka këra me më mëso thmit me dasht, qka me urejt, gjitha këtu. Marvesh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 Zbatoj e motër ndërruar, zbatoj e. Kryje. Allah të kanë garku me këtë. E jo të ndërtu tjeta në inate. Unë e mëngu këtë, unë kët, e mëngu këtë, unë e mëngu në gjithë mëne lirë, nuk shkën një të kështu. Ose buri për shambull, unë e mëngu një gru, kurse ngaj. Nuk shkën me këse inatesh. Nuk duhet tjeta mundërtu në inate, në qërim hesapesh, në hakmarje, në dërbë bashart Shikom Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ku ndojejeni mendim mirë te grua te tij, ja respektoj edhe pse ishte grua. Do sa ishte pejgamber, ishte kryetori shteti, i shtetit, ishte udhëheqës. La se ashtu. Niar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i urdhoi shokut timin e pun, por ata nuk e morën per serio per serio aturrit. Nuk e morën serio shumat. Dhe disi hezitojnin dhe u hamenin zbatim. Për ai ishte çë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 Hamandje, atë pse kundështon urtën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sal, sal, sal, mirëpo për shkakse pritnin mos, ndoshta Zoti po e çet rrugën e pohin Mekë. Dhe hyrën në tanë aty si di, di si i shtetsuar. Aty brenda ishte gruaja e tij Ummu Salamah. Shikoj këto rështëti, pejgamberi i Allahut i shtetsuar gruaja vetë e rasulullah. Po jap hapsi gruas me fol tash, ti po vërzish, jo nuk thash këto. Ka sa Kurani e kriste edukuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që gruan me ngun nga një heraftë. Jo nganjëherë, por kur e ka mirë, kur e ka dobbi kur ka argument për këtë çështje. Dhe tha ja Resulullah, pse nuk dal vetë muqi thim e thimë për kurbanin ton? Ata kur shruan që ti e qet, qithë, qetën gjithë. E kuptoi se mor fund kjo punë. Ta pegam se pëlçi këtë di. Dole u chat apo aprë kurbanë, të gjithë thier veprojnë pas kështu. Shikoj, mendimi një grua për zgjidhje të thotë që ishte problem shtetnor ju shtris prandaj në ka këto i nota në ka këto çërim hesapësh në ka këto pozita apo dhe opozita në familje të gjithë me pozitiv të gjithë i shërbeni qëllime të gjithë punojmë së bashku për të arritur klasin e allahut social kjo është parvesha jon në ku dohet burri dhe gruaja të hidh në jetë familare apo si një gar për pushtet, kush kujt piamun, mos ia le ti atij, mos e ngatja atë, mos u borap ti atij ekse më radh. Kto frozat boshe, prishin familet. As nuk po kërkon kush me kundërbi kërkujt, e as i në suor as kujt, ne po kërkojm kënasin e Allahut asojer. Me çoze kënasia e Allahut është, me nguh gjithmonë dikon, gjithmonë kra më nguh. Nuk është më rëndsi uni jon, nuk është më rëndsi ne efsi jon, është më rëndsi kënasia e Allahut asojer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 Allahu ka me e knaqin, dunja e na heret. Allahu ka me e ngrit. Andaj, edhe nbi këtë ndërtojt, familja shëndorë. Nbi plan programin, nbi sistemin, nbi referencen, që dhëtë zhjith problemet tona. Që dhëtë vendosë kur, kur pytet. Kush në këtë citatë pytet. Kush vendosë tashë. Mëndimi kujtë mire tashë. Kush e ka mirë këtu? Kush e ka gabim këtu? Thotë Allahu gjallëuar dhe pejga mërësatë. Kaqë. Shriati thotë,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 Janchu dit sa bet ja rasulullah ka dikush prine vesh fryn e pshti dhe shpërblet ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam po ta bën të kët në haram çfarë do të ndodhte do të ndeshkuaj andaj përse e bën në hallall ka sa Allah kët më ka bën hallall ti të, të kush është haram më e bë Allahu ç'është problem për kaq çërti andaj gruaja kur i shërben burrit e saj kur e ndejgën burrin e saj nuk e kupton kët sigurtas rovni nuk e kupton kët nënçmim nuk e kupton kët për buzje para kupton Adhurim dhe Allahu të zhugjel. Dhe e din se gjdo punë së bëjt që e bënë, gjdo angazhim që e bënë, gjdo respekt në e burit që e bënë, për gjitha këtu, Allahu gjellë uala, shumë, shumë, shumë shtretë këmë e pagu. Edhe burit gjitha shtu. Nuk lodhet së shërbjurin familinë të ti, për atë që ata ka nevoj, për atë që janë përësitë të ti, nuk mërzitët, nuk lodhet. Për gjitha që ka nevoj, pa e fitan një mundësit të madhe që të shpërblete ka lau gjellëvala. Sa të përshambull, ndodhë në një konflikt në familje, pa shpërra syrë, ka se gruja është në punë, borri në punë, kosh me kry, kry obligimet të këtëpijës? Përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, përsa, p 200 erë, 300 erë. Për 300 erë është katëro të familë. Nëse Allah Gjellewala për thëtë, duajni me zveti, respektojni përhirë të Allahot, në kuadër të adhurimin dhe Allah Gjellewala, ju pagunë Allah shumë fesh, nuk mund të logaritet me pare, asë me asë gjën nga e të e kësaj bote. Përndaj, sa njerët e hubën mundësin, përfitush përrim të ka Allah Gjellewala, nga se nuk e aktivizojnë këtë qëllim, këtë njëtë, për hir të Për hirë të zotit, po bëj, po vëpraj, për hirë të allahë të zogjel. Ndhe dhe gruja kur e disponen burë në saj, ma dhe dhe kuri busqesh, ose kuri afruat, në që vëse e bën në amër të allahë gjëllë uala, shpërblehet. Burën gjithashtot, gjithë dhe mirë që e bën familjës e ti, në amër të allahë të shpërblehet. Për ndaj, edhe kjo duhet të jetë prezente, për ti evituar problemet,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 Në tashme kjo pjesë është të rezervuar tërësishë për juve, për inkuadrimit e juve, e sikur që tashme keni të njorë, në gjitha këtu inkuadrimi mund të i bëni për mes numën telefonit që i keni të shfaqër në pjesën e poshtë më të ekronin tonë. Me njëherë, inkuadrojmë një telefonat që i rduke pritur. Ordani? Salamu aleykum. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Uh, Fëll, a ma është problem për gjithë kontributin që për efni, dhe sh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 Dhe i shatë e di për këtë. Po, inshallah, ta shme përgjigjëllam. Ta shme përgjigjën, inshallah. Sa i për këtë vendimit të shriatit për namazin me gjemat, djetarët nuk janë të një mendimi. Ate i kanë dy mendime. Një grup i madh i djetarët mendonë se prezince e besimtarët në namazin farz me gjemat nuk është obligative. Nuk është obligative.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 Fale për asë kërë në vazë, po, unë nuk përdu të asë, në akur nukërkan, po, falë mas në fal masë në, falë në masë në mezinë që, njëm dërë shoka të e në gjërëm, po dërë në me ditë mësë, e shumë a fërë ditë mësë, po, hëmë në në gjëna që falë në masë të në se, është pakë problematet për në atë në mezinët, është pashkollë, është, Ka bësa në të kësia, ka përnu një punë ko komunizme të kjeqe, ka shtashtë mejzen, me dhe me se në ko shtashtë në konaja të jetë, se këmë na gjerëtri në shkollë, në, në dreze, në me mënë oh. me tonë mejzena të jaj. Ka dhëtri oh. rëga, se në dikushashtë më angoshtë, ma... Pa të kratë, ja, për është problemin që në dimë që në të tra, a shumë më akuzat rëna, përsa në më pojnë më, më, më fina. Po e që nga gjuna përbena me ditë, që fëllë në masinë. Inshallah, tash me përgjigje, inshallah. inshallah me e qartë është përgjigja. Qështja e të dalër të imam njerëzve nuk është një qështja që në islam më bretën kaos aty. Kur dënë del, kur dënë fal, kur dënë bënu kosh, kështu. Mohamedi sër Allahshem ka përcaktu njerëzve që duhet me dalë imam njerëzve. Jo qdo kur dëll imam. Andaj i fill Ja o munnas aqrahom bi kitab allah azza wajal ke rregull muhamedi s'me ka vë ditë këtë rregull jo ne thot muhamedi alayhi salatu ne arz udal imam aisha masmir dhe me kur'an inë rregullat e namazit qe lezon kur'an bukur nuk fund del dikush ne njerzi imam qe nuk din lezon kur'an nuk din te shqipton e shkolla e bukur nuk e din rregullat e te çvite se duhet nuk nuk din kur'an mirë ngjera n ban edhe gabime ndoshta ngjera edhe kuptimore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 Njerëzit nuk duhet të bër porçorë në xhami, nuk duhet luftuar në xhami, nuk duhet shkaktuar rrahje në xhaminë në udhë mbulo ashtu më radh. Mundë që dosja e këtij njerëzi, ti ngritet për gjegjës të saktuar në barë islam, që janë për gjegjës për autorizimin e kurdën imam. Dhe ata ta shqyrtojnë seriozisht kët dosje të tij, të shikojnë se ky njerëz a ia vlen këtu aty apo ka ndjerë më adekuat, dhe ata ta marrin përgjegjësinë për saktime të imamit në xhami, po mendon në mungesë të imamit. Gashtë kur është imam i dër i imami, por këtu thot për meizin që un po e kuptoj, del imam ky meizini ku nuk është imam i prezant. Dën qofse ngritet çështja, tek ata që janë përgjajës bie prezia pijuve. Për Ju jo në qofse keni mundsi. Në qofse është sikur se po thua nga nuk po di, por është sikur se po thua. Është një mëduse të keqe me, me vi për të këshija kështu më radh, nëse keni mundsi ta ndryshoni këtë njerëz. Do ta largoni nga kjo pozicion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 ndamos në xhenozës. Po. Tash, imam më fotel po na tregon aty çka më çka më klu, domethënë, atë gameli selam ka thon pa Elham nuk ka namaz. Kjo deri sa pak më më jonësisht më sigur. Po, so, po, po. Sa përkat namaz të xhenozës, çfarë kë duhet në na atë namaz? Thash, ë, domosigurse është kjo pyetja, dietarët islam, juristët fuqahat islam nuk kanë tani mendimi. Andaj dietarët me dhjetë hanefi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 Ur nëni. Selam, alejkom. Alejkom, selam. Nëse bëjnë dërsa një pytje, a pranohet, ose alejohet zi, me mbajt për të zbekurin, të të musliman. Se këm dhe dhudikun që gruja duhet me mbajt zi katër muja dhe dit, e një një amotra për i dhvabin o që për dikon nuk është e lejohet me mbajt zi kërë dhe zikush. Pa, ka qartë, më nësime në spjegu. Pa, e qartë, e qartë, e qartë.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 ta privojnë nga disa gjëra. Shaj si shajë mërzie, sikurse për shembull gruaja mos të veshë të bukur, një, mos të ngjyroset, mos të marr pjesë në përdëfrime a hendhje ndryshme, mos të dalë shumë nga shtëpia, si shajë mbajtje e zië dhe mërzie për atë që i ka vdeq, themi se kët e bën gruaja për burrin e saj. Nëna motra mërzihen dhe e kanë mënyrën e saj të mërzisë.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 Ah, uh, lejuat në mëajtje tani shpërdo papagaj bilbyle bil, diçka. Po, çfarë? Ha selam. Aleikum selam, elhamdullilah. Bati as pajson shtëpi është e lejuar. Nuk prish fund, me kusht do të thotë që të kujdesemi për ta. Me kusht që ti ushqejmë, me kusht që mos i bëjmë zullon padresi, mos i keq përdorim, nëse gjitha këto do të thotë gjitha këtyre kushteve dhe rregullave të përbashkëta nuk prish punë. Përkund raze, në qoftë se një shpend përshëm nuk mund të jeton jashtë, nga se kushtet klimatike nuk lejojnë ose mund të pson nga gërryqiqtë të ndryshme, tani kujdesemi për ta dhe ushqim, jo vetëm që është e lëuar, por mund të kemi edhe shpërblym në këtë rast, nga se ushqim dhe kujdesim po një krije e Allahut Azh-Zhah. Kemi telefonat? Unë jam. Alo, Imrama. Imrama. Selam alekem. aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Ne s'e gjejmë mëncë osh deshat, më shpjegoni dhe ju besimtarët e dhe të ashjojnë gjenetin pasi të ilojnë gjitha me kotët në gjenem. E qartë, Allah, e qartë. Yeah. Uh, ju besimtarët e ashjojnë gjenetin pasi që ilojnë gjënojtë në gjenem. Uh, ka disa so gjënojt që ilojnë gjëhnemi, po ka disa so gjënojt që nuk ilojnë gjëhnemi. Ajë cili ka pasë me në besim të keqtë, të gabumë në lanë në zogjelë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 pa dërshumë se gjehnemi nuk ka mundësi me ishlujnë më katës e tjune dhe me i fri. Dhe për dirë sa është kështot, ata mbetë e në gjehnemë, Allahun arruajt eftër. Kemi telefonatë, urnënën e? Urnënën? Përëtanë më mm. falë, përëtanë i bodës të të në cikabot më mm. herët, është i ri, edhe më mm. rëzita për këtë, dhe qamë kështë preferu për vëve që këna zitë. Në për të avani, dhojë që dhe ë dashur tani rafto që kam një rregull kohën për të shohen domethënë falderi selam aleikum falderit puzha po problem se u u u u në kuadrua pak nga gjysma unë po ta rrosem me ndëjë nuk ndjeva mirë por sot po ta rrosem ndëjë flet për një problem të dikujt në familje që është faltash nuk falet dhe gjithashtu ka do të thotë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 e të këndimit të Kur'anit të rukjes, sikurse kem punuar vazhdimisht me shkurt të në një huaji besueshm që lexon Kur'an, këndon Kur'an pa hemalia, pa besutni, i këndon Kur'an dhe me lenë Allah xhela ualla nëse i shfaqe diçka, kam muzikën e bas sa asaj që i shfaqë pastaj ti jepet edhe diagnoza dhe terapia e kërkuar dhe nevojshme për t'u shëruar me lenë Allahu ta xogjë. Kimë telefonat urdane? Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Shado shoj. Një për tek një këshill për festat e vitit të ri, domthonë na po vora ai kënave stuvës domontash te unë çdo shme thon kisha ja ja kënave skuja po vesoja kënave suca kënave lurm ato po më fortasmë prisa që konfirmo folja kumtu domon kumtu që nuk nuk lejoën festut festat jashta bajramën domon po festat familja jam për të festuar festën e vitit të ri roën domon normale on e, e, e askund me një këshill a do në festua apo, apo do të më uhru apo fama është onixit për vitrinë të morë, se të nadomë veçmbledh me këto përgjithësi domon familja në çdo vietomon organizom yatë mi xaja të nadomon familjes ta uson. Po po edi. E çfarë është domoshton timut nëse se vetëm një familje që nuk e festoi e tash fobit diçuj si sy, a akom do diçka gabim, edhe akom gabim në sone nuk nuk jua uroj atima nëse nuk e pranoi ata të më urojnë mua, a den. Po e qartë, e qartë është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 para se t'vjekua, dhe para se markua të t'i kesh uzimet e duhra, insha Allah, se qëfar të veprash dhe si duhet të silet për baltë kësaj feste me lene Allahot a zoqen. Kemi telefonatë, urnani? Alemurama. Urna. Alemurama. Sede Marikim. Sede Marikim. Aleikum salam, la për dëgjëm, të lërgoh pa nga televizioni që me të dëgjumë më mirë. Sede më nga televizioni që me të dëgjumë më mirë. Dhe ku ka mësi prindin me rritë djalin. Mësi prindin me rritë djalin. Dhe savet nuk nuk nuk. Me rritë prindin djalin e po? Me rritë prindin djalin e po? Po. E qartë, e qartë. Qa qart. qart, tash me përgjigje? Prindje ka obligimin të mbiqqyrë fminë e titë, kudesit për te, të të tëtë të të të të të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 e qartë, e qartë, e qartë, e uh, qartë. Për këtë arestim, une, sikur, shumë prej, dhe me thonë, më ndoj, muslimanëve, këtë i bani, kime në gjuë e përmes medjave. Përshkaqët e ti, gjithashtu përmes medjave. Nuk jam informuar, apëse kanë arestuar, as kush e ka dorzuar, as kudrë, nuk kam as një informat për këtë qështë. As nuk di, të të tëtë përshfar bëhet, fjol, realisht, mirë po, i referohem disa regullat se aktuar afetare që kanë të bëjmë me gjdo musliman. Nuk këndë veçan të asë për filonat, për festegonat, për asë këndë, por kanë të bëjmë me gjdo musliman. Filimisht, do tëtë, të të, gjdo musliman, si kur se gjdo njeri, është i pafajshëm, dhe risa, të vërëtohet fajsia e ti. Kjo është e para. E dyta, gjithashtu, do tëtë, të, uh, mendoj, mendoj, se edhe pot, edhe pot,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 Qase kënaqësi të son gjithve tash neve, çfarë rregulli po po praktikohet, çfarë rregulli po po po përdoret përdorzimën e eksudimit ndikut ose bos eksudimit ndikut këtu më radh. Qase ne dim se edhe Serbia ka kërkesa të shumta po shumë pe njëve këtu me dorzuat japta. Po ndan ja, ne rakë nuk është, po ku e dim ne çka do të ndarëm? A duhet tash ne të ndiejemi paksin ciklet sa komedit dikush nisme me dorzuosen diçka, mese këtu duhet të rregullohet me rregulla të caktuara dhe të mbrohen qytetarët dhe të mbrohen ata që kanë kontribuat Por ju çoft, u nuk duhet të vazdhosh për këtë person, por po flas për gjithësisht, për çdo kan që mund të rrezikohet padrejtisht dhe të dërzohet padrejtisht. Përndysha, çfdo që kemi mund të kemi me me personin që u përmend nga mospahtimet e ndryshme që nuk janë të panjuhura për ndëjueshë kusit ton, megjithatë ai mbetet musliman dhe çdo musliman, isë keq trajtuat, i bëhet padërti, nën ndihmëset. Dhe lutem Allahun xhelal uala që çdo musliman pavarësisht pikpome dhe çndrimeve të tij, apo pajtimit ton me të apo mos pajtimit ton me të, në sallon xhelletor çdo musliman Allahu ta ruan nga keqburtë nga armiqtë e muslimanëve dhe fesë islame. Kemi telefonat ordanë. Alemi Roma, selam alekum a gjaos. Edu selam tulla. A kishim mutë në madhonis qalem për lidhje me këtë fet për shkak të të zhveshë? Për shka është të me falë në mërë të fesë, në mërë të fesë flasë me dhe në mërë të Allahot. A këna drejt në me falë në mërë të Allahot, lidhjim e programin e fesë? Me falë në më nuk po kupteja dhe njera, bën vëllad në në pyte. Na, për shumë të gjithë sa uzime që jamë, i sojna në basë fesë, drejtë ome dhe të Allahot, dhe të gjithë feja katolike, hërtodohë, dhe muslimone, i tako nj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 Sarët të citojmë hadithet e Muhamidi s.a. Në flasëma që i kathunë Allahu qëllë e u alë. Nga se edhe hadithi Muhamidi s.a. Allahu qëllë e u alë. Jenë ato që i kathunë Allahu qëllë. Nga se Allahu thadë në Koran, në surën e nejëm. Wa ma jëntiku anil hewa, in hua illa wahjun juha. Ajë nuk flet nga hamendja ti, Muhamidi s.a. Por e tëra që i flet është palët që i shpalët. Andaj, kur themi kathunë Allahu, në në kuptanë,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 Apo mund tjenë relative, mund tjenë uh, të qëlluara, mund tjenë dhe gabuara. Por kur unë interpretaj, kur e përcili unë, kur citaj, fjallën e Allahu të Azojel, fjallën e pejgamberi sëmë, kjo është bindje, se kështu ka thunë Allahu të Azojel dhe Gjelaluhu, dhe flasën e mën të festë, dhe në mën të Allahu të Azojel shlirë, nga se i referona fjallën e së Allah dhe fjallën e pejgamberi sëllë Allahu të al sëllamë. Nga se ne kemi argument dhe kemi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 Ka çdo musliman timë të bindur se asnjë shkroi nga shkruat e Kur'anit e mostazn për fjalën e Qalit nuk ka ndeshur. Ës sikur a ditë që i kalbit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Për disa so orë qestu, ja tara, shumë me, me me komoditet, shumë lërshem, me shumë guzim themi, ka thon Allahu, ka thon pejgamberi. Kur citojm, ndërsa kur të komentojm ose të bartim kuptimet e caktuara, këtu mund të gabojm, mund të aqëllojm varësisht nga mekanizmat që i përdorim dhe nga dia që ja posëtojm. Kjo duhet tjetë e qanë nga se kjo është piesë e, e, e, e pandashë me piesë përbërse e besimit tonë që e kimi në Allahun Azha o gjellë. Kemi telefonatë, urnëni? Selamu alaikum. Dhe ikum, selamu artolla. E kam e tygje, e të lutëta në fekamë për pihut në sharov pak, për punën e këtë Nostradamusë të Davidi <todäti> që po frite ta shumë për ata tutja në selavit disa janë se na hekin e vektorë. Por a bën ndonjëra për çka ashtu? Na çdo pas i këtë ntro ah. damus Davici që po fritet ashtu. Po, po, po, ka qort, e qort, e qort. Scusa, falim derecia. Ë Çdo musliman duhet që ta ushqej zemrën ti e tim me besimin e Allahut azhajan. Çdo musliman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 të sërët, Allah u gjellera u amundësën nga njëre të ndëgjojnë nga lajmë i qelit, kër Allah u gjellera u akumëtën me lajkëve qëfar do të ndodhë, shëjtanët në gjitë njëmë mi një, dhe i këtë qelit për të ndëgjuar qëfar Allah u thëtë. Këtë Allah u alenë, sprovë për njërës, si jo që ata mundën fshehur azitë në gjitë, nërga sajnë, dhe ata vjedhë një lajmë, dhe pastaj ja për qelit poshtë n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 për të është aje që den nuk gabon as njëhera, nga se gjithë monë, ja që lanë. Andaj, një si muslimane këne përbligim të mohojmë, mohem të prerë, të palkundshëm, me bindit të pëllot, të mohojmë të gjithë a ato që kalemruar për te, nështë dhe muset. Te ke fundit, ku e dimna që ka kalemruar aja? A nuk ka mundi që magistrata këse kohë, për shambull, në ndodhi që ata shonë që të ndodhë për një vjatë te atribojnë në zotamusi të thojnë se para kaç viteve ai ka thon. Ku e dinë se ai ka thon ai? Transmetimet që vinë nga ai mos janë sigurta. Mos janë të transmetuara me transmetues sigurt që nuk gënjejnë dhe nuk rënë. Ku e dinë se ai ka thon? Sa dikur shpiv ka thonë zotamusi, ku e kiti mundsinë me, me vërtetues se ai ka thonë se ka thonë, nuk e kiti? Nuk është si a do në kursej e ka qazur para kaç viteve, ka mundsiçë që 11 të ksoj kohe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 Sapo sot e çartë ka një rrugë. Dukshme të preksh me këtë më radh. Tregon më shumë çështë kërtë këtu po rendim? S'ka. Atëre shpalla e pejgamberisë. Si, se pejgamberu i, i ka shpallë dhe pejgambert e dinë. Para se Allahu i lajmëron për të ardhur nga se pejgamberu ka lajmëruar për gjithë të ardhur. Por i ka bënë me shpallje. Sa kaçi pejgamber? Këtë pejgamber nuk ka. Shkencëtar nuk kanë që me shkencë se ka më. Me çka kanë më? Me bashkëpunim me shejtan dhe me djajtë të dëshëm për të devijuar dhe manipuluar njerëzit e ngra.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 apo jo një kuptim të thellë nga se nuk e dim kur komu bë, por të përgatitimeni për këtë kiamet. Të bëjmë töbet e Allahut xhellahu ta pendohemi, e të përmirësojmë adhurimet tona, e të përmirësojmë punën tona. Kjo është gaja jon. E kiameti në mall kur botë s'arkëndur të neva. Kjo është dorët Allahut azh xhell. Andaj përligjë më mirë për fond për këtë do të ishte ajo që ia ja ka dhënë vet Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam një njeriu që ka më pyet kallënia Rasulullah, meta sa'a. O idhur gurë Allahut, kur do të tekiamet? Je pe gambar, thelo pa të shpall, ti po thua se Allahu e din kur është kiameti, se ti je në kontakt me Allahun xhallahu ala, kur është kiameti? Çfarë i tha pe gamar son? Ai tha Muhammedun sallallahu alaihi wasallam bash ministrin dhëtor, ama niste 25 vjeçor, ai tha, "Jo si tha Kur'an-i." Nuk ju përgjigj me datë, por ju përgjigj me punë. Tha maadha e adadta la çka i bogate për ti. Ajo komendoi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 Kiamete. Çka ke Bogoti më thon Allahu Xhelaluha për gjendjen tonë? Ai Bogoti. Kësh për brenga jon. Ju jo Kiamete anëndollas, anëndoll ka s'h punë jona. Allahu Xhelaluha gje e gjen almirës me këtë punë. Ai e din kur e bën kët punë dhe para kësaj ka shenja. Sot ende nuk ka vëllum u shfaq shantë mëdhaja. Nuk ka mundsi më ndoll po u shfaq ato. Prandaj nuk këtë besitin, palavra, për duhet të mëson këtë besotin këtë pallavra, por duhet të mirë me atë që ne vetë na parkat, me me atë që është gale jon. Japi përgjigje Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Ti aunaj, ja bi përgjitej. Çka ke përgatitur për ditën e gjykimit? Me çfarë buqati? Me çfarë kimi dall Allahut përpara nesër? Nesër me bok jameti. Sonte me zon kameti, sonte me dek. Ç'ai thosh Allahu azh për namazin ton? Ç'ai thosh Allahu azh për shaminin ton? Ç'ai thosh Allahu azh për adhurimin ton? Ç'ai thosh Allahu për mëkatet që sipëndu ç'ai thosh? Kjo letët gola jonë brenga jon. Ma da e aadatta la, çka ke përgatitur për te? Kjo është gola jon. Dërso kur ka mëndos çfarë ka mëndos Sashkë puna jona. Sashkë ç'sashkë kjo as kompetencë në as punojmë na se kërkuhet hiç mi kit tok. Kurrë të çflet në drejtim, i manipulon njerëzit, i martron njerëzit, i devion njerëzit. Udhëzimi i vërtetë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, i cili nuk ka fol me data. Por i ka zhvendosur njerëzit. Ua ka bartur vëmendjen atje ku duhet. Në çoftë ka qenë e fokusuar vëmendje aty aty ku nuk duhet. Prandaj, edhe sot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 Kur duhet edhe neves t'na ka ngarku Allah me prishna kët duhet me çekiça e hash me puntiera, ka Allah me laçë të tjera që prishin kët dunië e ka me, ka Allah gjithë lule me lajë të tjera që miren me shkatërime ja. me këmet, az, ke këtë punë të rregulluara, sikun ngarkuti me kurgjë, heq. Ti kimun ngarkuaj me puntën tuaj, kimë dhon llogari dhe përcisje parallat azogjal, çfarë ke bër? Kjo është gola jote. Ka tonë ke gola për 21, thosë na kena me kund ngarku me prishkë dunië e na gaćhëm, po ti bojë golën më spëndodhë kiameti qpejt i jemi kiameti i voglë ju kiameti, mal, kiameti vogl, jami, dek, i madhë, kiameti i voglë i jemi unë e me dekë qaj thëmë Allah të azu qenë a jam pregadit me dekë keletit gale a jonë sa të pëllorën tira, shkatërimi, pashkatërimi këtojnë që apsulitesht apsulitesht nga asë një aspekt nuk janë të vërtetë eqë dhe bjen desh me besimin e pasrëtë të, të gjdo muslimani e lësë Allah në mërnuar që të në mësojtë Sikur që Llosh Allahu xhallahu ala që t'na tregon të po vërtetën dhe t'na ruan nga puna me të. Ellahullahu e madhuar që të vendos në zemrat tona besimin e pastër. Që përmes besimi, të besimit të dimë të llojmë gjërat. T'andojmë të mirën nga e keqja. T'vërtetojmë nga vesi. T'dojesh me gëdhmshmëri. T'dim të gjykojmë për gjërat, çfarë është e mirë, çfarë është e keqja, në kuadër të këtij besimi. Sikur që Llosh Allahu e madhuar në fund të këtij misioni sikur të ndruar që Allah kei, i mënuar të narua nga gjithë dhe nga gjithë dhe keqë barës. Andaj, me këto fjallë dhe me këtë lutë Allah Gjellewala, dhe me shpesh që të kohë me mi vërdimish në të mira e në In dobi. Enës Allah Gjellewala që të kujderitë për gjithë dhe neve, dhe shpesh që të kemë përstri në javën e arshme, e dhe të re, Zotë Gjellewala, ju ruajt. Assalamu alaikum <alongside> wa rahmatullahi <Russian> <athan topt beautiful> wa barakatuh.